Allah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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Lavdrimet më të sinqerë të i takojnë vetëm Allahu të madhreshëm. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prejti ndihim e fali e kërkojmë. Ate që u dhuzon Allahu i plotfuqishëm s'ka askus që mund të ahumbë dhe atë që Allahu i lartësuar e humbë s'ka askus që mund të adrejtoj në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se s'ka të adhuruar tjetër i cili meriton të adhuruohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguari i tij i fundit i cili na përcolli këtë shpallje Kur'anin famlar. Bekimi dhe paqja qofshin mbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjyhimit. <coughs> të ndaruar vëllezër musliman. Vërtet njën nga begatit e Allahu të madrishëm nda njërzimit është edhe ndërimi i natës dhe ditës, ndërimi i muajve, ndërimi i viteve, një pas një. Dhe për këtë Allahu i madrishëm na e tërhek vrejtjen për këtë kujtim, apo për, na kujton dhe thotë për këtë begatit dhe thotë në surën Ibrahim, thotë Allahu gjëllë wa ala, wa sakhara lakumun shemse wal kamara da i bejn, wa sakhara lakumun lejle wal nahar. Posaat Allahu jallu ve ala zoti është ai i cili ua bëri juve të nën shtruar diellin dhe hënën dhe ua bëri juve të nën shtruar ditën edhe natën. Pra vëllezër të nderuar, me të vërtetë këto ndryme dhe këto ndryshime që ndodhin janë dhunti te Allahu i të madhreshëm ndaj njerëzimit. Për faktin se me anë të kësaj njerzit llogarisin kohën. Por, pejgamberi sallallahu aleyhu a sallam në një hadith, na e tërhek vrejtjen për këtë një emet, dhe thot i dërguar i Allahut, lafdrimi dhe pasja, qoshin bitë, ni'metani ma gbunun aleyhi ma këthirun minë në nasë. Ku, thot pejgamberi sallallahu aleyhu a sallam në këtë hadith të sakt, vërtet janë dy dhunti, janë dy begati, për të cilat shumë prej njerëzve mashtrohen, gabohen, valë, cilat janë ato. Po thotë pejga meri sallallahu aleyhu a sellem, ësë sihetu vëllë feragë. Ato dyja jënë shëndeti dhe koha e lirë. Nuk ka dyshim vëzër të ndëruar se këto dy gjera jënë njën nga nejmetet, apo jënë dynë nga nejmetet me të më dha, që Allahu gjelle o ala me të, i begatoj njerëzit në përgjësi, dhe vlerën e tyre, ashtu si që të regon pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, nuk e kupton vetëm se aj i cili i humbë ato. Pra ndaj edhe e shohim neve, kur jemi në, në kohën, kur jemi të shëndosh dhe nuk vuajmë nga ndonjës mundje, atëre nuk e kuptojmë vlerën e asaj, mirë po në atë moment kur shtrihemi në shtratë, Edhe kuptojmë se nuk do të arrijmë të lëvizim, të dalim dhe të kryjmë ndoshta edhe nevojat tona personale, aty e shohim vallë se në çfarë begati e kemi qen kur, aty kur kemi qen të shëndosh. Njëta də koha e lirë, vëllezër të nderuar. Kur njeriu ka në dispozicion kohën e tij, nuk e din nuk din me e shfrytëzusi duhat. Nuk din me e, me e vë do thotë në dispozicionin e tij dhe të përfitojnë nga ajo kohë e lirë në kryerjen e veprave të shumta që janë në dobi për të në këtë botë edhe në botën tjetër. Mirë po në atë moment kur ajzinet me me me preokupime të ndryshme dhe obligime të ndryshme, atëherë i kupton apo i kujtohen ato ditë, ato qaste, ato momente kur ishte i lirë dhe kishte mundësi me bësh shumë vepra të cilat tani kur a shën nuk ka mundësi me i bër. Vëzërtën e ndaruar me të ndëruar, vërtet koha është begati për njeriu që ta shfrytzoi atë. Mir po, nëse ai nuk e ka parasysh kët begati dhe si themi ne me gjuhën ton nuk ja din kimetin, nuk ja din vlerën, atë me të vërtet ajo është i humbur dhe është aj i cili do të bie pishmon atëhere kur aj pishmon lëk, aj pendim, nuk do të ketë vlerë fare. Për këtë edhe Allahu Gjellawala në Kur'anin famlar, në disa vende, betohet në hënen, betohet në djelin, betohet në kohën, në agimi, në mëngjesin, betohet në mezditën, e kështu me radh, e kështu me radh, në disa gjera, të cilat në nënkuptojnë dhe dënë Allahu i madhërishëm t'ja bej me dhije këti njeri hu, rënsin dhe vlerën e shumë të madhe që e ka koha. Por fatke si shumë për e njerëzën, nuk e kam parasysh këtë. Kurse Allahu Gjelle O'ala në një ajet kuranor, na e tërhek vrejtjen për një gjë shumë të rënsishme për ne. Fatë Allahu Gjelle O'ala në Koranin famlartë, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون فضل الله جل وعلا او بسمطار او يو تشيني بسوار كيني درو كيني فريغ اللهون المدريشم ولتنظر نفس ما قدمت لغد ذا سيسيلي برايو Le të shikoj se çfarë ka përgatitur për të nesërmën. Wattaqullahu kenifrik Allahun për arsye se me të vërtet ai është i gjithdijshëm për atë që ju veproni. Allahu xhalla wala ne kët ayat Kurani or na therhet vretjet për një për një gjë shumë të rëndësishme e ajo është që ne ti bëjmë vetes një llogari të atyre veprave që i kimi bërë në, në të kaluar në ton. I bën këthiri njën nga komentatorët e Koranit, kur vjen të kjo ajet dhe më konkretisht të fjala apo të piesa, wal well të ndhur nëfsu ma kadë dhe më të ligat, thot duke e komentuar, se Allahu Gjellewala në e tërhek vretjen, që se cili prej neve ti bëjmë vetës një logari, për ato ve pra të sëllat i kemi tubuar, i kemi grumbulluar atë ditë kur do të dalim para Zotit të madrishëm. Që me dëvërtet do të jetë atëhere kur të dalim para Zotit të plotfuqishëm, me dëvërtet do të dalim për logari, por kjo ajet në e tërhek vrejtjen që ne të paraprgaditemi dhe të kuptojmë dhe të shohim se me shfar do të dalim para Zotit të plot fuqeshëm, kështu që kur të dalim para ti, mos tjemi nga ata të silet pendohen, nga ata të silet vuajnë dhe filojnë do thotë me, me kujtu edhe me thyrë që të kthehen në të kaluaren e tyre, mirë po krejt kjo klithëm, krejt kjo kërkes, do tjet e kotë për ta. Ashtu si që të regonë, Allah hujë madrëshumë në disa vende në Kur'anin famlartë se besim, jo besimtaret në ditën e gjukimit do të jenë në gjenje edhe po ta kishin krejt pasurin e kësaj bote. Me dhanë vetëm e vetëm të kthehen në këtë botë edhe ti përmirsojnë ato veprimet e sijat i kanë bërë edhe u shkaktojnë atyre dam nesën në ditën e gjukimit por vlëzër të ndëruar neve që jemi në këtë ko, e kemi një përparsi se kemi mundësi, para se me ardhë të logaria finale, para se me ardhë të logaria atëherë kur nuk kemi mundësi në asë një formë, asë të shtojmë dhe qka, e asë të heshim dhe qka, ta shkemi mundësin, që ta përmirsojmë vetën tonë dhe kemi mundësin qet shohim ti bëjmë vetas një rishikim, një rishqyrtim të atyre veprave të cilat i kemi bër dhe kështu të arrijm, të arrijm ta kuptojm më së pari se ku jemi. Dhe pastaj të mundohemi apo të yemi nga ata të cilët e përmirësojnë veten e tyre dhe i shlyejn ato të qtia, ato gabime ato mëkate të slatë i kanë bërë, shtu që të dalim para zotit të madrëshëm, fitues në logarit e tyre. Omeri radiallahu ta al'anhu, njën nga shokët e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, me një rast, ju drejtua njerëzve në përgjësi, dhe u tha oju njerëz, hasibu ala anfusekum qëbële anë të hasabu, vazinu ha qëbële anë të uzenu, Po thot, Omeri radiallahu ta'ala anhu, o ju njerëz, bëni logari vetës juaj, para se dikush tjetër t'u abëj atë logari, dhe matë një mirë, pëshojën i vetën mirë, para se dikush tjetër t'ju pëshojë juve. Se vërtet, me dëvërtet, me letë është për juve, që sot ti matë një vepat e juaja, shtu që nesër kur dilni në logarin e Zotit të madrëshëm, të jeni do thotë nga të shpëtuarit. Pra nda i lëzër të ndëruar, ta kemi parasysh këtë, dhe mos ta nëndlerësojmë këtë dhëntit e Zotit të madrëshëm që e kemi tani në dispozicion, dispozicion dhe gjithë se si pas një kohë e do të nadelë prej dore, të mundohëmi tani në këtë moment të i bëjmë vete sonë, njëri shqyrtim. Ti bëjmë vetë, veprave të cilat i kemi bërë në të kaluarën ton, të jua bëjmë atyre një peshim, një matje, një logari dhe të shohim valë se ku jemi dhe kështu të arrim të përmirësojmë vetën ton. Me i mun i ben me hrani, thot me një rast, vërtet, nuk ka munësi Më cen njeriu besimtar i devotshëm, do thot musliman i mirë, musliman do thot i ruajtun, i cili e ruan veten prej punëve të këqija, nuk ka mundësi më cen vetëm se ai i cili i bëjn i bën vazhdimisht llogari vetvetes së tij si kurse, po vazhdojnë dhe thot mehrani, edhe po thot, me imun i bën mehrani, po vazhdojnë dhe po thot, si i bën logari vetë vetës e ti, si kurse, ortaku, si i bën logari, apo i kërkon logari ortaku të ti. Edhin i qartë, kur dy njerëz në njët vetë i kanë ortakri, dhe nisi një punë të përbashkët, edhim shumë qartë, se si ata njeri tjetrit i kërkojnë logari, për arsye se, Mos më mashtru njëri njëri tjetrin. Mos më hi në hak njëri tjetrit. E kështu me radh mundohen deri në centin e fundit të dihet çart dhe të kuptohet se ku është harxhu dhe sa ka qenë fitimi. Kjo është shumë e qartë edhe secili prej neve e dinë vëllezër të nderuar. E mejmuni po thotë nuk ka, nuk mundet me qenë një besimtar i devotshëm për deri sa nuk e bënd të njëjten edhe me vetë vetën e ti. Ashtu si kurse ortaku i kërkon logarit ortakut e ti, i kërkon vetës logarit, e qëtë vetën e ti në peshoj, edhe e shikon se qëfar ka bër gjatë ditës, qëfar ka bër gjatë natës, qëfar ka bër jave në kaluar, qëfar ka bër muaj në kaluar, qëfar ka bër viteve, të sëllat i ka kalu, i ka kalu dhe ka bërë apo ka, ka, ka e, vepru punë të ndryshme dhe i hullumëton vetës e ti ato veprime, kështu që ta kuptoj valë se qëfar njeriu është dhe si do të shenohet ajë tek Allahu i plotfuqishëm. Vlozër të nëruar, me dëvërtet logaritja e vetë vetës dhe ajë njeriu i cili e bën kët vazhdimisht me të vërtet i tilli është ajë i cili do të ketë sukses në kët botë edhe në botën tjetër. I tilli është ajë i cili do të arrijë nesër para Zotit të Madhëreshëm të del façë e bardhë. Kurse ajë njeriu i cili ja bën vetës rafsh, si thëmin ne në gjuhën tonë, edhe pretendon për veten e tij Epitetet më të mira, cilësitë më të vlefshme, duke mos e shikuar veten e tij, apo të them më mirë duke i shikuar të tjerët, a ther më të vërtet ai do të jetë i tilli i cili do të dalë para Zotit të Madhreshëm edhe do të pendohet me një pendim shumë të madh, por fatkeqësisht ai pendim nuk do të ketë kurfar vlere për veten e tij. Prandaj vëllezër të nderuar, e këshiloj vetën e time edhe juve në përgjësi që ti caktojmë vetës ton, gjatë ditës një moment, një ko, ku ndalemi me vetën ton, dhe vendosim gjishtin në kokën ton, edhe i bëjmë vetës një shqyrtim i atyre veprimeve të cilat i kemi bërë. Nëse këtë nuk e bëjmë, nështë a gjdo ditë atëherë mos tja lejojmë vetës se pakut në kaloj java, E mos t'ia ja kemi bëvetes një rishfryttim të atyre veprimeve të cilat i kemi bër. Wallahi, wallahi nëse arrijmë dhe ja bëjmë vetes këtë do të thot obligim atë padyshim do të jem prej të suksesshmeve në këtë botë edhe në botën tjetër. Losim Allahun e Madhëreshun me na bër ata nga ata të cilët e kuptojnë vërtetën dhe e pasojnë atë dhe të na bëjnë nga ata të cilët e kuptojnë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 Vlëzër të ndëruar, me dëvërtet, në këto pak minutat të cilat në kam betur, do të ndalemi pak në formë, do thot, konkrete, të sëqarojmë se cilat jenë ato dobi, konkrete, dobi që mund t'i vrej se cilin veten e ti, nëse e praktikon këtë këshil, këtë këshil, do thot, që ta logarit vetë veten e ti në gjdo kohë dhe në gjdo momentë. Pra i dobive vëllezër të nderuar të llogaritjes së vetvetës nuk ka dyshim është se njeriu me an të kësaj i kupton mangësitë e veta. I kupton dobësitë e veta. I kupton se ku nuk është i mirë dhe kështu arrin ta përmirësoj veten e tij. A ka dobim atë më madhe për njeriu se kjo me kuptuar veten e tij? se çfar mangësi dhe çfar pika të dobta ke, kështu që aty të fokusohesh dhe aty ta, ta përmirësosh veten tënde. Pastaj këtu ishte, kjo ishte do të thot dobia e parë dhe kemi me 10ra e 10ra dobi, mirë po ne do t'i përmendim vetëm disa për me kuptuar rëndsinë e kësaj. Pika e dytë është se me të vërtetë njeriu kur i bën vetes të një rishqyrtim, atëherë arrin arrin me kuptu me i kuptu ato gjinaha qi ka bë Zoti i Madhreshëm dhe arrin gjithashtu me ba, me u bë pishëmën edhe me u pendutë Zotit i Madhreshëm dhe nuk ka dyshim se njeriu i cili pendohet vazhdimisht edhe kërkon falje tek Allahu i Madhreshëm ai ashtu siç ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai person i cili ka bën mëkate edhe pendohet prej tyre, është si kurse mos kishtë të bërë gjenahe fare. Mirë po e dim do thotë edhe pendimi i ka kushtet të sëllat duhet të realizohen. Kurse dobia e tretë vlëzër të ndëruan, është se me ante këti rishqirtimi vlëzër të ndëruan, e kupton njeriu se sa i hynë hak kriusit e ti, se sa i pa drejt është me Allahun e plotfuqishëm, a i e kupton drejt vlëzër të ndëruar se si njeriu i cili jetën në këto begati të zotit të madrëshëm, dhe me gjithë ate, do thotë vazhdimisht është gabimtar dhe i shkel, i shkel gjynahët e zotit të madrëshëm. Dhe e kupton se sa Allahu është i mëshirë shumë ndaj roberve të ti, për arsuje se si ata vazhdimisht më katojnë, Më katojn, bëjn mëkate në përditshmëritë e tyre, e Zoti i madhëreshëm i fal ata vazhdimisht. Pastaj prej dobijve vëllezër të nderuar është se me anë të kësaj vëllezër të nderuar njeriu arrin do të thotë me e largu mëndjesin në veten e tij. Njeriu është vetmashtruës do thotë i hin vetjan e hoj. Vashdimisht të në tonë me qenë krenar, me u livdu me vetën e ti, me qenë kryelartë dhe shejtani vazhdimisht jahjeshon ati këto veprime. Mirë po a njëri i cili e shikon vetën e ti dhe bahët pasëshyr e vetës e ti dhe i detekton mëkatet e ti dhe te i kalimet e ti njën nga një atëre kuptot se nuk javlenë të jesh krenar. Nuk ja vlen ta lëvdhosh veten tënde, nuk ja vlen ta mashtrosh veten tënde për arsye se jeni një njerëz i cili vazhdimisht mëkaton ndaj Zotit të Plotfuqishëm. Dhe dobija e fundit prej dobive, do thot vet llogaritjes vëllëzër të, të nderuar është fakti se padyshim njeriu në përditshmërinë e tij Juhin hak edhe kriesave tjera, juhin hak edhe njerëzve, të afrmëve të ti, familiarve, fëmive, gruas, prinderve, pastaj edhe kriesave tjera në përgjësi, por aj kër i rishqyrë tënë këto të i kalime, atëre e ka mundësin me e përmirësu vetën edhe mja u kërku halallëkun atyre njerëzve. Dhe ka mundësi me e kuptu vetën e ti se med vërtet në këtë pikë, dhe në atë pik ka sjeni pa drejt ndaj filanit edhe tjetrit dhe kështu shkon tek ata dhe wa kërkon halallëku në tyre. Vlëzër të ndëruar me dëvërtet, qështja e vetlogaritjes është një pik shumë erënsishme për muslimanin e devat shumë. Thot një prej shokve të Muhamedit sallallahu aleyhu e salem Abu Darda That o njerij, i drejtohet do that njeriu, thaht oj njerij, o njerij, vërtet ti nuk je asgjë tjetër vetëm se ditë e numëruara. Dhe çdo ditë e cila kalon, atëherë di se humbet apo fshihet apo çkyhet një pjesë e jetës tande. Dhe me të vërtetë krahasimi i kësaj është shumë i qelluar për arsyesë se neve kemi parasysh Në fillim të vitit nga një herë i i, i varrim në muret e shtëpive tona disa kalendar, në të cilat ka fletë të shumta. Mirpo e shohim çdo ditë e cila kalon dhe e e, e shkoçim një fletë do thot nga ai kalendar dhe kështu dit pas dite, dit pas dite e shohim se nuk i mbetet nga ai kalendar asnjë fletë. Dhe nuk ka dyshim se edhe ditët tona, edhe jetët tona jënë në të njetin form, sa ma shumë që e kallojmë, i kallojmë ditët dhe i jetojmë ato, atëre e kemë parasysh edhe duhet me e kujtu se jemi aqë me shumë afer vdekjes, aqë me shumë afer përfundimit e jetës onë. Pra ndaj vlozër të ndëruar, nëse i drejtohemi një njeriu i cili është afer të një zetave, apo ve i ka arritur ato të 20-tat, edhe mendon se para vetes ka ditë, vite, e vite që do të jetoj, le të ndalet i tilli dhe le të mendoj sa e sa njerz në këtë sipërfaqe të tokës vdesin pa i arritur do të thot as të 20-tat. Ka shumë vështër të nderuar. Ka edhe prej tyre që i njohim ne, që ndoshta i kemi të afërt, që ndoshta edhe kemi luajtur me ta me gjithate ata sot nuk janë me ne. Pastaj nëse i drejtohemi një personi i cili ka arritur të tri djetat, atër shfar t'i themi ati, ka kaluar dhe thot një faz e jetës e ti, me gjithate a i ende nuk e kupton, nuk e kupton dhe thot se sa është e nevojshme ti vlerësoj ato ditë, dhe t'i log logarisë dhe t'i shryzëj në formën sa më të mirë. Kurse një personi i cili ka ardhë, apo ka arritur në moshën e dyzetavë, dy qëfar t'i themi ati, vështë se ka kaluar moshëa, koha më e mirë e njeriut, në këtë si përfaqet tokës, dhe a i ende ma shtrohët pa i pasknasive dhe argëtimeve të kësaj bote, dhe nuk e mërë seriosisht jetën e ti me e kuptu se për ku është njësë. Kurse personi i cili ka arritur moshën e 5 djetavë, valë, 5 dhët vite janë një gjysëm shekulli, janë shumë nëse i mendojmë pak, mirë po aji i cili i ka jetu ato nëse ndalet edhe i sheh, edhe i logaritë, vërtet duken shumë pak. Pra nda i javlen dhe thët të punoj për të ardhmen e ti. Kurse një personi i cili ka arritur moshën e 6 djetavë, qëfar t'i thuhet ati kur aj, vështë se i është afruar fundit të kësa jetë. Ashtu që shka thamë pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, se vërtet jetët e umetit tim dhe thët arin, është në dërmjet 5-10 av, në dërmjet 6-10 av dhe 7-10 av, dhe ka të pakt të atyre që i te i kaluin këto. Pra ndaj, lëzër të ndëruar, most jemi nga ata të sletë jetojnë me gaflet, mos të bëhemi nga ata të sët e mashtrojnë vetën e, ty, vetën e tyre me knasit e kësa i bote, mirë po të i marim seriosisht, këto dit të svejat në kanë kaluar dhe të i shikojmë se ku jemi, kështu që të parapërgaditemi për ato dit, që ndoshta dhe janë të pakt që në kanë betur, qi të mindohemi ta përmirësojmë veten tonë dhe të dalim para Zotit të Madhërisëm façë e bardh, ku thot Allahu xhelleu ala për at dit, yawma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. At dit, at dit kur do të zbardhen disa fytyra dhe disa fytyra të tjera do të do të nzihen. Vërsim Allahun e Madhreshun me nda bot nga ato qellet u zbardhen fytyrat e tyre e asesin nga ato qellet u nzihen dhe bën pishmon për ato veprime të tyre A'udhu billahi s-semil alim minash-shaytanir-rajim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 A'udhu billahi s-samii l-alim min ash-shaytan r-rajim Inna allaha yakmur bil adli wal ihsani wa ita idhi l-qurba و yanha an il fahshai wal munkeri wal baghi Ya'idhukum la'alakum tazakkaroon